Irmoki, Salatzea, Estatu Frantziarrak hartu duen erabakia, guretzako izugarri larria da. E, bai formak eta bai e, fondoarengatik Olako ek, ekimenek eramaten gaituzte leengo garaietara eta, eta Euskal Herria ez dago leengo garaietan. Euskal Herria dago etorkizunari begira eta nahi duena da bakean eta eskatasunean e, bizi. Erran behar dugu e, hau gertatzen dela oso testunguru e, zehaz batean. Nun, e, azken hilabetetan ikusi dugun gure Herria herriaren zutabeak e, diren eta gure herriaren biziraupen erako ezinbestekoak ez diren e, oinarriak erasotzenari dira Estatu Frantziarretik eta horrekin erranei dugu e, argiki e, Euskararen aurkako erasoak. Baina e, ez da kasu, eta tega ere, e, Etxe Bizitzaren gaia, e, Etxe Bizitzaren e, eskubidearen e, eskubidea Erabat erasotua dago moment hontaneta eta hori ermandugunean lehen lerrora eta agenda politikoan ba, olako, olako eraso bate e, pairattzea.